проможним справити добре враження на жінку тільки тому, що йому не пощастило справити таке враження на тебе. Та Елізабет уже встигла отямитись і через силу, але досить переконливо, запевнила подругу, що перспектива такого шлюбу видається їй украй привабливою і що вона бажає їй усіх мислими гарастів. «Знаю, що ти відчуваєш», – відповіла Шарлота. «Напевне, здивована, вкрай здивована, Тому що зовсім недавно містер Колінс хотів узяти шлюб з тобою. Та коли ти гарненько про все це подумаєш, то, гадаю, схвально поставишся до мого вчинку. Мені чужі романтичні настрої, ти ж знаєш. Я ніколи їх і не мала». «Все, що мені потрібно, це затишна домівка, а враховуючи вдачу містера Колінза, його родинні зв'язки та становище, я переконана, що маю з ним не менший шанс на щастя, ніж більшість тих, хто починає подружнє життя». Елізабет тихо відповіла. «Безперечно». І після ніякої паузи вони приєдналися до решти родини. Шарлота не затрималась у них надовго, тож Елізабет невдовзі лишилася на самоті та змогла обміркувати почуте. Довго вона не могла примиритися з самою думкою про таку непідходящу партію. Девакуватість містера Колінза, котрий за три дні примудрився зробити дві шлюбні пропозиції, не йшла нів'яке порівняння з тим, що останню його пропозицію було прийнято. Елізабет завжди підозрювала, що уявлення її приятельки про шлюб дещо відрізнялося від її власного. Та вона не могла навіть припустити, що коли Шарлоті доведеться приймати рішення, то вона всі високі почуття принесе в жертву матеріальній вигоді. Шарлота, дружина містера Колінза. Важко було уявити картину більш принизливу. До болісного усвідомлення, що її подруга знеславила й опустила себе в її очах, додавалося гнічуче переконання в неможливості хоч якогось сімейного щастя в тій долі, яку зазначена подруга собі обрала. Гордість і уперечення Чейн Остен. Розділ 23. Елізабет сиділа зі своєю матір'ю та сестрами, думала про почуте і міркувала, чи має вона право про це розповідати, як з'явився Сервілій Лука з власною персоною. Його послала дочка, щоб оголосити родині Беннет про її заручини розсипаючись у компліментах Беннетам і чимало радіючи з перспективами майбутнього об'єднання двох домів, він виклав подробиці справи перед аудиторією не просто ошелешеною, а й недовірливою. Бо місіс Беннет, виявляючи більше впертості, ніж вічливості, заявила, що, напевно, він усе переплутав. А Лідія, нестримана і часто непоштива, гучно голосо скрикнула. «Боже, правий! Сер Вільям, що ви таке кажете? Ви що, не знаєте, що містер Колінс хоче одружитися з Лізі?» Тільки поблажливість придворної особи могла допомогти без розротування сприйняти таке поводження. Та добре виховання серія Вільяма дозволило йому впоратись з ситуацією, тож він клятвено запевняв Бенетів у правдивості свого повідомлення і вислуховував усі їхні зухвалі зауваження з увічливістю та поблажливістю надзвичайними. Елізабет, відчувши настійну необхідність визволити серія Вільяма з такої неприємної ситуації, втрутилася в розмову і підтвердила його повідомлення, розповівши все те, про що й перед цим розповіла сама Шарлота. Намагаючись покласти край роздратованим вигукам матері та сестер, вона з усією серйозністю щиро поздоровала серя Вільяма, до яких радо приєдналася Джейн, і зробила багато різноманітних зауважень з приводу щасливого майбуття цієї пари, прекрасної удачі містера Колінза та зручної відстані від Гансфорда до Лондона. Місіс Беннет була надто приголомшена і не могла багато говорити, доки залишався сер Вільям, але тільки на той поїхав, вона швидко дала вихід своїм почуттям. По-перше, місіс Беннет вперто відмовлялася вірити почутому. По-друге, вона була цілковито впевнена, що містера Колінза вели в оману. По-третє, була переконана, що містеру Колінзу та Шарлотті не бачити щастя. По-четверте, що цей шлюб ще може й не відбутись. Однак з усього цього місіс Беннет зробила два недвозначних висновки. Перший. Справжньою причиною всіх негараздів є Елісабет. Другий. Усі обійшлися з нею самою вкрай жорстоко і несправедливо. Тож на цих двох моментах місіс Беннет і зосередила майже всю свою увагу протягом решти дня. Нічого не могло ні заспокоїти її, ні втішити. День минув. Але не минув її гнів. Ще тиждень вона Лайла Елізабет при кожній зустрічі. Минув місяць, перш ніж вона змогла розмовляти з сером Вільямом та леді Лукас без грубощів, і лише через багато місяців змогла вона простити свою дочку. А містер Бенет з усією ситуації поводився набагато спокійніше і, взагалі, заявив, що ця новина його втішила надзвичайно. За його словами, йому було дуже приємно дізнатися, що Шарлота Лукас, котру він звик вважати досить розумною, виявилася такою ж дурепою, як і його дружина, і дурепою ще більшою, ніж його дочка. Джейн зізналася, що трохи здивована новиною про майбутній шлюб. Але більше говорила не про здивування, а про своє щире побажання щастя, неможливості якого Елізабет не змогла її переконати. Кіті та Лідія зовсім не застріли міс Лукас, бо містер Колінс був усього лише священником. Тож ця подія стала для них не більше, ніж черговою новиною, яку вони повідають у Меритоні. Леді Лукас не могла нарадуватися тому, що вона віддячила місіс Беннет. Її дочка, всупереч пророкуванням останньої, знайшла таки собі добру партію. Вона стала частіше, ніж зазвичай бувати в Лонгберні, щоб мати змогу поділитися своїм щастям. Хоча кислих мін та роздратованих зауважень з боку місіс Беннет було цілком достатньо, щоб цей щасливий настрій зіпсувати. У відносинах між Елізабет та Шарлотою відчувалася певна стриманість, через яку вони обидві воліли не висловлюватися на тему запланованого шлюбу. Елізабет узагалі була переконана, що між ними вже ніколи не буде тієї цілковитої довіри, яка існувала раніше. Розчарування в Шарлоті спонукало Елізабет з більшою любов'ю та повагою ставитися до своєї старшої сестри, бо знала, що її переконаність у високій моральності та делікатності Джейн ніколи не похитнеться. Тож з кожним днем вона все більше непокоїлася за її щастя. Вже минув тиждень, як поїхав Бінглі, і відтоді не надходило ніяких повідомлень про його можливе повернення. не забарилася з відповіддю на лист Керолайн, і тепер рахувала дні, чекаючи від неї наступного листа. Обіцяний містером Колінзом вдячний лист прийшов у вівторок. Адресований він був їхньому батькові, і написаний з такою вручистою серйозністю, наче його автор цілий рік жив у їхній родині. Розваживши своє сумління з приводу того, що сталося, він потім сповістив їх у численних екзальтованих висловах про те, що мав щастя домогтися кохання їхньої люб'язної сусідки, міс Лукас. А потім пояснив, що саме від прагнення насолоджуватись їхнім товариством, він пристав так швидко на їхнє люб'язне побажання знову бачити його в Лонгберні, куди він має намір повернутися через два тижні в понеділок бо, як він додав, Леді Кетрін з таким ентузіазмом схвалила його намір одружитися, що їй хотілося б бити, ця подія сталася якомога швидше. Тож містер Колінс висловив переконання, що сама думка Леді Кетрін буде невідпорним аргументом для його люб'язної Шарлоти і та дострокована святий день, коли йому зводилося стати найщасливішим зі смертних. Новий приїзд містера Колінза до Гертфордшира вже не був для місіс Беннет приємною обставиною. Навпаки, тепер вона не менше ніж її чоловік, була схильна ремствувати з цього приводу. Дивно, що він збирався приїхати саме до Лонгберна, а не до Лукас-Лоджа. Це завдавало також масу незручностей і змушувало хвилюватися. Вона страшенно не любить приймати візитерів, коли почуваються досить погано, а з усіх людей закохані – люди найнестерпніші. Отак собі потихеньку бурчала місіс Беннет, і це бурчання змінювалось на пригніченість лише тоді, коли вона згадувала про відсутність містера Бінглі. І Джейн, і Елізабет теж почувалися з цього приводу неспокійно. День спливав за днем, а про нього нічого не було відомо, окрім чутки, котра недовго ходила по Меритону, що взимку містер Бінглі не збирається приїздити до Недерфілда. Ця новина розлютила і місіс Беннет, яка не забарилася заперечити їй як недолугу брехню. Навіть Елізабет почала побоюватися, не заповедужість Бінглі – ні, а за те, що його сестрам удасться втримати його в Лондоні. Хоча як вона гнала від себе цю думку, таку небезпечну для щастя її сестри і таку, що вселяла сумнів у твердості характеру її кавалера, та приходила їй до голови знову і знову. Вона боялася, що спільні зусилля його бездушних сестер і владного приятеля в поєднанні з принадами міздарсі та лондонськими розвагами візьмуть гору над його почуттями. Що ж до Джейн, то її занепокоєння за такої непевності було звичайно ж боліснішим, ніж занепокоєння Елізабет, але всі свої почуття вона вліла приховувати, і тому ніяких розмов на цю тему між нею та сестрою не виникало. Але оскільки мати її не була такою делікатною, то рідко видавалася година, коли вона не говорила про бінглі, не висловлювала свого нетерпіння щодо його приїзду. А той, взагалі вимагала від Джейн обіцянки, що коли він не приїде, то вона вважатиме себе підлошуканою. Джейнс надобилася усій лагідність цієї вдачі, щоб більш-менш терпимо перенести всі ці наскоки. Виявивши неабияку пунктуальність, містер Колінз повернувся через два тижні в понеділок. Але в Лонгберні його прийняли далеко не так поштиво, як тоді, коли він з'явився вперше. Однак він був надто щасливим, аби звертати увагу на брак поштивості. І, на щастя для інших, улаштування сердечних справ значною мірою позбавило їх його набридливого товариства. Кожного дня більшість часу він проводив у лукас і повертався до Лонгберна якраз вчасно, щоб вибачитися за свою відсутність перед тим, як родина збиралася йти спати. Місіс Бенед і справді перебувала в такому стані, що не позаздриш. Сама згадка про щось стосовно шлюбу кидала її вагонь і роздратування. Хоч куди б вона пішла, скрізь неодмінно тільки про це й говорили. Один вигляд міс Лукас був для неї ненависним. З ревнилою гидою дивилася вона на неї, оскільки та була її наступницею в цьому будинку. Щоразу, коли Шарлота приходила до них, міс Беннет здавалося, що та придивляється до свого майбутнього майна. А щоразу, коли гостя притишено розмовляла з містером Колінзом, господиня була переконана, що розмовляють вони про маєток Лонгберн вирішуючи, як би ото якнайшвидше нагнати з будинку її разом з дівчатами відразу ж після смерті містера Беннета. На все це вона гірко ремствувала при чоловікові. А й справді, містера Беннет, казала вона, важко уявити, що колись Шарлотта Лука стане господиною в цьому будинку, що саме мені доведеться поступати з її місцем і споглядати, як вона це місце посяде. «Люба моя, не піддавайтесь таким гнічучим думкам, сподіваємося на краще, втішаємося тим, що вам не доведеться цього робити, бо, можливо, я вас переживу». Але ця думка не дуже втішила місіс Беннет, тому вона нічого не відповіла, а просто продовжила. «Для мене нестерпною є сама думка, що їм дістанеться цей маєток. Якби не майоратне оспадкування, то я б не заперечувала». «Проти чого б ви не заперечували?» «Проти всього. Дякувати Богу, ві майоратне право оберігає вас від такої байдужої нерозважливості. Ніколи я не почуватимуся вдячною, коли йтиметься про майоратне право. Як це так, без будь-яких докорів сумління, спокійнісінько забирати у спадок маєток у чихось дочок? Я цього не можу збагнути. І хто? Містер Колінз? Чому саме він, а не хтось інший? Я даю вам можливість самі розв'язати це питання, відповів містер Беннет. Гордість і упередження. Джейн Остен. Розділ 24. Прийшов лист від міс Бінглі і поклав край усяким сумнівам. У першому ж реченні містилося запевнення, що всі вони влаштувалися на зиму в Лондоні. Далі йшлося, про жаль, її брата з приводу того, що він не мав часу засвідчити повагу своїм друзям у Гертворчирі перед від'їздом до міста. Отже, всяка надія вмерла. І коли Джейн знайшла в собі сили перейти до прочитання решти листа, то знайшла там мало для себе втішного, крім засвідчень дружних почуттів дописувачки. В основному в ньому містилися вихваляння міздарсі. Міст Знову йшлося про її численні принади, і Кайролайн з радісною хвалькуватістю розповідала про їхню дружбу, що ставала все міцнішою, і навіть наважувалася провіщати здійснення побажань, котрі вона висловила у своєму попередньому листі. З великим задоволенням писала вона також про те, що брат її живе у будинку містера Дарсі, і, захлинаючись от захвату, розписувала плани останнього стосовно придбання меблів. Елізабет, котрій Джейн не забарилася переповісти основний зміст листа, вислухала розповідь з мовчазним обуренням. Серце її переповнили почуття турботи за свою сестру та образи на інших. Настивливі нагадування Керолайн про небайдужість її брата до міс Дарсі не справили на неї ніякого враження. Не менше, ніж раніше, залишалась Елізабет впевненою у його щирих симпатіях до Джейн. Але, попри своє незмінне добре до нього ставлення, вона не могла без роздратування, що інколи межувало з огидою думати про ту легковажність, той брак твердості характеру, котрі зробили Бінглі залежним від друзів інтриганів, і спонукали його принести власне щастя в жертву їхнім примхам і хитромудрим намірам. Однак, якби його щастя було єдиною жертвою, то він був би вільний марнувати його так, як йому заманулося б. Але йшлося також і про щастя її сестри а він не міг цього не усвідомлювати. Коротше кажучи, це була тема, стосовно котрої можна було поринати у тривалі та безплідні міркування. Ніщо інше не спадало їй на думку. Дійсно, симпатія Бінглі зійшла на нівець сама по собі, чи була вона придушена втручанням його друзів? Знав він про почуття Джейн, чи вони пройшли поза його увагою, хоч якби там було, але це нічого не міняло в незавидному становищі та порушеному спокої сестри хоча відповідь на ці запитання могла суттєво вплинути на думку Елізабет про Бінглі. Лише через кілька днів набралася Джейн мужності, щоб повідати Елізабет про свої почуття. І нарешті, коли місіс Беннет залишила їх у двох післядовших, ніж зазвичай, роздратованих ремствувань з приводу Недерфілда та його хазяїна, вона не втрималась і сказала, «Як хочеться, щоб матінка краще володіла собою. Вона просто не здогадується, якого болю мені завдає своїми безперервними згадками про нього». «Та я не хочу скаржитися. Незабаром усе минеться. Про нього буде забуто, і всі ми заживемо, як і раніше». Елізабет поглянула на свою сестру з недовірою та занепокоєнням, але промовчала. «Ти не віриш мені?» – вигукнула Джейн, злегка почервонівши. «Але ж ти не маєш на це підстав. У моїй пам'яті він залишиться найлюб'яснішим чоловіком серед моїх знайомих, але не більше. Я не маю чого боятись і не маю на що сподіватись». «Я не маю за що йому дорікати. Дякувати Богові мені не настільки боляче. Тож потрібно трохи часу». «Я неодмінно спробую взяти себе в руки». Невдовзі голосом більш впевненим, вона додала. «Я заспокоюся дуже швидко, бо з мого боку це була тільки примха уяви, помилка, котра нікому не зробила шкоди, крім мене самої». «Моя люба Джейн», – вигукнула Елізабет. Твоя доброта не знає меж. Ти маєш просто ангельську лагідість і безкорисливість. Я навіть не знаю, що тобі сказати. У мене таке відчуття, що я ніколи не шанувала і не любила тебе так, як ти на те заслуговуєш». Джейн Жваво заперечила наявність у неї якихось надзвичайних чеснот, а похвалу віднесла на рахунок сестринських почуттів. «Та ніж бо?» – настіливо продовжувала Елізабет. «Це зовсім не так». Ти вважаєш усіх людей вартими поваги та ображаєшся, коли я про когось відзиваюся зле. Але не треба дратуватися, коли я перебираю через край і заміряюся на твій привілей про всіх мати добру думку. Не варто. Мало є людей, котрих я дійсно люблю, а ще менше тих, про кого я маю добру думку. Чим більше пізнаю людей, тим більш незадоволеною ними я стаю. Кожен день приносить підтвердження моєї переконаності в непослідовності вдачі кожної людини. В тому, як мало можемо ми покладатися на зовнішні вияви чеснот або не обияких розумових здібностей. Про перше я не буду розводитися. Друге – це шлюб Шарлоти. Незбагненно. Хоча як на це дивитись, а все одно це незбагненно. Дорога моя Лізі, не давай волю таким почуттям. Вони зруйнують твоє щастя. Ти недостатньо зважаєш на різницю становиш та характерів. Візьми до уваги поважність містера Колінза, а також убачливу та непримхливу вдачу Шарлоти. Не забувай, що вона з великої родини, тож стосовно приданого – це цілком рівноправний шлюб. Тому всім буде краще, коли ти виявиш готовність повірити в те, що Шарлота і справді здатна почувати щось на зразок поваги до нашого кузена. Аби втішити тебе, я ладна повірити майже в будь-що. Але нікому від цього не стане краще, бо якби я була переконана у повазі Шарлоти до нього, то я б тільки взяла під сумнів її розумові здібності, що я вже зробила стосовно її душевних якостей. Люба моя сестру, містер Колінс – це марнославний, бунючний, недалекий і натямущий тьому що й чолов'яга. І ти найгірше за мене це знаєш. Як найгірше за мене ти знаєш, що жінка, здатна вийти за нього заміж, не може бути по-справжньому розумною та розважливою. І не треба виправдовувати таку жінку, навіть якщо це Шарлота Лукас. Не треба заради якоїсь однієї людини міняти значення таких понять, як принциповість і цілісність характеру. Не треба намагатися переконати себе чи мене у тому, що егоїзм – це обачливість, а захищеність від негараздів, почуття безпеки – це щастя. «Мені здається, що стосовно них обох ти висловлюєшся надто сильно», – відповіла Джейн. І «Я сподіваюся, що незабаром ти в цьому переконаєшся, коли побачиш, як гарно їм буде разом». Але годі про це. Ти сказала про два моменти. «Я прекрасно тебе розумію, але благаю тебе, люба моя Лізі, не завдавай мені болю. Не думай, що винувата саме та людина. Не кажи, що твоя думка про неї погіршилася. Не треба з такою готовністю вірити, що нам навмисне завдали образи». Важко очікувати від життя радісного молодика, постійної стриманості та обачливості. Часто саме наше марнославство і водить на своману. Жінкам завжди здається, що за симпатією обов'язково криється щось більше. А чоловіки завжди підживлюють цю ілюзію. Якщо це робиться навмисне, то виправдання їм немає. Але у світі навмисне робиться набагато менше справ, ніж декому здається є далека від того, щоб пояснювати, якусь частину поведінки містера Бінглі якимось хитрим задумом, сказала Елізабет. Але не обов'язково планувати зробити комусь зле чи принести комусь нещастя. Достатньо лише помилитись, і це призведе до чиїхось страждань. Справу зроблять легковажність, брак уваги до почуттів інших людей і брак рішучості. І ти пояснюєш те, що сталося однією з цих причин? «Так, останній з них. Але якщо я продовжуватиму, то скажу все, що думаю про осіб, яких ти поважаєш. А це тобі не сподобається. Доки маєш можливість, зупини мене». «Значить, ти наполягаєш на припущенні, що на містера Бінглі чинять вплив його сестри?» «Так, разом із його приятелем». «Не вірю. Навіщо їм намагатися вплинути на нього? Вони ж бажають йому щастя. Якщо він кохає мене, то жодна інша жінка не зможе цього щастя йому дати». Твоє перше припущення хибне. Крім його щастя, вони можуть іще багато чого бажати. Вони можуть бажати йому примноження багатства і знатності. Тому можуть воліти, щоб він одружився з дівчиною, котра мала б усю ту вагу, яку дають гроші, родовитість та гордівливість. Вони без сумніву хочуть, аби він обрав саме міст Дарсі, відповіла Джейн, але до цього їх можуть спонукати краще, ніж ви вважаєте почуття». Вони знають її набагато довше, ніж мене, тож не дивно, що вона їм подобається більше. Але якими б не були їхні бажання, навряд чи вони суперечили побажанням їхнього брата. Яка сестра вважала б, що має право чинити щось украй суперечливе? Якби вони вірили, що він мене кохає, то не намагалися б роз'єднати нас. Якби він дійсно мене кохав, то їм би не вдалося цього зробити». Ти припускаєш наявність у нього саме такого почуття, тому тобі здається, що всі поводяться неправильно та неприродно, а я від цього страждаю. Не муч мене цією думкою. Мені не соромно за свою помилку. Принаймні, вона дріб'язок ніщо в порівнянні з тими почуттями, котрі в мене виникли б, якби я думала зле про нього чи про його сестер. Дозволь мені сприймати це в найсприятливішому та найзрозумілішому для мене світлі. Елізабет не могла суперечити такому побажанню». І відтоді вони у своїх розмовах майже не згадували ім'я містера Бінглі. Місіс Беннет усе продовжувала побиватись і ремствувати з приводу того, що він не збирається приїздити. І хоча майже щодня Елізабет чітко все їй роз'яснювала, здавалося, що спантеличення, котре відчувала її мати, так ніколи і не зменшиться. Вона спробувала переконати матір у тому, що вона сама не вірила – що його залицяння до Джейн були всього лише наслідком звичайнісінької, скороминущої симпатії, котра зійшла на нівець, коли вони перестали бачитися. Але хоча на той час у вірогідність такого припущення повірили, їй усе одно доводилося повторювати одну й ту саму історію кожного дня. Найбільшою втіхою місіс Беннет слугувало те, що влітку містер Бінглі неодмінно повернеться. Містер Беннет ставився до цієї справи по-іншому. «Так, Лізі, – якось сказав він – Значить, твоїй сестрі не пощастило у коханні. Що ж, поздоровляю її. Для дівчат це майже так само важливо, як удружитися. Їм подобається час від часу зазнавати нещасного кохання. Це дає поживу для роздумів і якось вирізняє серед подруг. А коли твоя черга? Джейн випередила тебе, тож ти не будеш із цим довго миритися. Твій час настав. У Меритані офіцерів достатньо для того, щоб розбити серця всіх дівчат в окрузі. А твоє серце нехай розіб'є Вікхем. Вікхем – приємний парубок, тож можеш не сумніватися. Він неодмінно тебе обдурить, ось побачиш. Спасибі, тату, на доброму слові, але думаю, що мені підійде і менш приязний молодик. Не всім же бути такими удачливими, як Джейн. І то правда, відказав містер Беннет, але приємно думати, що коли на твою долю випаде щось подібне, то твоя лагідна та любляча матінка завжди тебе втішить. Товариство містера Вікхема суттєво допомагало розвіяти смуток, навіяний на майже всю лонгвардську родину останніми нежтанно неприємними подіями. Вони часто з ним бачились, і тепер до інших його чеснот додалася ще й репутація людини відкритої та відвертої. Все, що Елізабет уже чула, його скарги на містера Дарсі, неприємності котрих він нього зазнав, усе це тепер стало надбанням широкої публіки та обговорювалося на кожному розі. Всім приємно було думати, що вони завжди недолюблювали містера Дарсі, навіть іще до того, як щось стало відомо про їхні стосунки. Міс Беннет-старша була єдиним створінням, здатним припустити існування в цій справі якихось пом'якшуючих обставин – невідомих гертворчерському товариству. Її лагідність і незмінна доброта завжди прагнули віднайти хоч якісь виправдання та настійливо припускали можливість помилки, але всі інші засудили містера Дарсі як найгіршого з людей. Гордість і упередження Джейн Остен Розділ 25 Минув тиждень, проведений у палких зізнаннях і плануванні майбутнього щасливого життя, Прийшла субота, і містер Колін змушений був покинути свою люб'ясну шарлоту. Однак, мабуть, біль розлуки полегшувалася з його боку приготуваннями до приїзду молодої, бо він мав підстави сподіватися, що невдовзі після його наступного повернення до Гертфудшира буде названо день, коли йому судилося стати найщасливішим зі смертних. Зі своїми родичами у Лонгберні він попрощався так само вручисто серйозно, як і минулого разу. Знову побажав своїм козинам здоров'я та щастя і пообіцяв їхньому батькові прислати вдячного листа. Наступного понеділка місіс Беннет мала приємність зустрічати свого брата з жінкою, котрі приїхали до Лонгпер на Наріздво. Містер Гардінер був розумним чоловіком шляхетного вигляду, що набагато переважав свою сестру як своїми природними здібностями, так і освіченістю. Дамам із Недерфілда, мабуть, було б важко повірити, що чоловік, котрий жив із торгівлі, причому недалеко від своїх оптових крамниць, статен бути настільки добре вихованим та приємним. Місіс Гардінер на кілька років молодша за місіс Беннет і місіс Філіпс була люб'язною, розумною та легатною жінкою, улюбленицею всіх своїх лонгбірських племінниць. Особливо велика симпатія пов'язувала її з двома старшими дівчатами. Вони часто гостювали у неї в Лондоні. Відразу ж по прибутті місіс Гардінер заходилася роздавати подарунки та розповідати про останні моди. Після завершення цієї важливої справи їй залишалося заняття менш обтяжливе – Тепер настала її черга слухати. Місіс Беннет мала багато підстав поскаржитися, багато підстав поремствувати. Відтоді, як вона вистаннє бачилася сестрою, вони стали жертвами нагідної поведінки недобрих людей. Двоє її дівчат ледь не вийшли заміж, але потім усе скінчилося нічим. «Я не картаю, Джейн», – продовжувала місіс Беннет, «бо вона вийшла б заміж за містера Бінглі, як би могла. Але Лізі, о, сестру моя!» Як тяжко тепер думати, що на цей час вона вже б могла бути дружиною містера Колінза, якби на її примхливість та глупство. Він зробив їй пропозицію в цій самій кімнаті, а вона йому відмовила. А тепер виходить, що Леді Лукас видасть одну зі своїх дочок заміж раніше, ніж я, а маєток Лонгберн усе одно дістанеться чужим людям. Бачиш, сестро, які спритні та підступні люди, оці Лукаси, ніколи свого не упустять. Жаль, що доводиться про них таке говорити, але так воно і є. Я так нервую, я почуваюся такою нещасною, коли мені так суперечать у моїй же сім'ї, а тут іще у ті сусіди, що тільки за себе й думають, а до інших їм байдуже. Тож твій приїзд саме в цей час – це така втіха для мене. Мені так приємно з тобою погомоніти, так каже зараз у моді довгі рукави. Місіс Гардінер, котра вже встигла в загальних рисах дізнатися про цю новину з листів, які отримувала від Джейн та Елізабет, відбулася якимись побіжними зауваженнями і від співчуття до своїх племінець повернула розмову в інший бік. Але пізніше, залишившись на з Елізабет, вона приділила цій темі більше уваги. «Схоже, що це була підходяща партія для Джейн», – сказала вона. «Шкода, що нічого не вийшло». Але це трапляється так часто. Молодий чоловік на кшталт вашого містера Бінглі з легкістю надзвичайно закохується на кілька тижнів у гарненьку дівчину, а потім, коли якась випадковість їх розлучає, з такою ж легкістю забуває про неї. Така легковажність зустрічається щокроку. «Прекрасне дичання, нічого не скажеш», – мовила Елізабет, – «але для нас воно не годиться. Ми постраждали не внаслідок випадковості». Не часто буває, коли втручання друзів відвертає молодого чоловіка ще маленьким власним статком від дівчини, котру він несамовито кохав ще кілька днів тому. Але оця фраза «несамовито кохав» Вона настільки тривіальна, настільки сумнівна і настільки невизначена, що майже нічого мені не каже. Її часто застосовують для описання скороминущих почуттів після півгодинного знайомства, щоб видати їх за серйозну і сильну прихильність. Скажіть мені, будь ласка, а настільки несамовитим було кохання містера Бінглі? Ніколи я не бачила симпатії більш багатообіцяючої, ніж ця. Він приділяв зростаючу увагу до Джейн, а до інших виявляв зростаючу байдужість. І з кожною їхньою зустрічю це ставало все помітнішим і виразнішим. Під час даного нимбалу містер Бінглі образив двох чи трьох дівчат, не запросивши їх до танцю. Я сама намагалася з ним заговорити, але марно. Чи бувають ознаки більш промовості? Хіба така готовність знехтувати правилами не є суттю кохання? Звичайно ж є. І саме такого кохання, про яке я щойно говорила – «Бідолашна Джейн, мені так шкода її, бо з її характером вона не зможе все це швидко забути. Краще б це трапилося з тобою, Лізі. Минуло б небагато часу, і ти згадувала б цю історію лише з посмішкою. А якщо Джейн поїде з нами до Лондона? переміна обстановки може піти їй на користь. Коли вона хоч на деякий час покине домівку, то це буде для неї великим полегшенням». Елізабет Фельми зраділа цій пропозиції та майже не сумнівалася, що її сестра на ней радо пристане. «Сподіваюся, – додала місіс Гардінер, – що вона поїде з нами без прихованої надії зустрітися з цим молодим чоловіком. Ми мешкаємо в зовсім іншому районі міста, маємо зовсім інших знайомих та родичів, і, як тобі добре відомо, вибираємося в люди настільки рідко, що навряд чи вони коли небудь зустрінуться, якщо він тільки не приїде до неї сам. Такий приїзд є абсолютно неможливим» бо зараз він перебуває під опікою свого приятеля, а містер Дарсі ні в якому разі не дозволить йому відвідати Джейн у такому районі Лондона, як ваш. Дідонько, як ви могли про таке подумати? Може, містер Дарсі чув про таке місце, як Рейстерч-стріт, але якщо йому випадково доведеться на ній побувати, то місяця не вистачить, аби відмитися від усіх тамтешніх нечистот. Містер ж і кроку не ступить без нього. Тим краще. Сподіваюся, що вони ніколи не зустрінуться. А хіба Джейн не листується з його сестрою? Так, може, вона захоче провідати Джейн? Скоріше, вона припинить з нею всяке спілкування. Але незважаючи на ту напускну, впевненість, з якою Елізабет мовила останню фразу, і незважаючи на свої слова про те, що бінглі не дають побачитися з Джейн, ця тема все одно обентежила її. І трохи поміркувавши, вона дійшла висновку, що не вважає цю справу цілковито безнадійною. Часом їй здавалося вірогідним і навіть цілком можливим, що його кохання здатне воскреснути, і що врода Джейн успішно подолає вплив його друзів. Старша міс Беннет із задоволення прийняла запрошення своєї тітки. Представники ж родини Бінглі сеймали її думки на той час лише у вигляді сподівання на те, що оскільки Каролайн мешкала не в одному будинку з її братом, то вона зможе час від часу бачитися з нею вранці, не зазнаючи при цьому небезпеки зустрітися з братом. Гардінери гостювали в Лондоні тиждень. Не проходило й дня, щоб у них у гостях не побували або Філіпси, або Лукаси, або офіцери. Місіс Беннет так старалася догодити розвагами своєму пратові та його дружині, що їм жодного разу не вдалося сісти до суду сімейного обіду. Якщо прийом влаштовувався вдома, то частину гостей завжди становили офіцери, серед яких обов'язково був містер Вікхем. У таких випадках місіс Гардінер, які по хвили Елізабет на його адресу видалися підозрілими, мала можливість пильно до них обох придивитися. З побаченого місіс Гардінер зробила висновок, що серйозних почуттів між ними немає – та їхня обопільна симпатія була настільки очевидною, що викликала в неї певне занепокоєння, тож вона вирішила поговорити на цю тему з Елізабет іще до свого від'їзду з Гертфордшира і вказати їй на нерозважливість заохочення таких взаємин. Для місіс Гардінер спілкування з Вікхемом було приємним з інших, не пов'язаних із його привабливістю причин. Десять-дванадцять років тому, ще до заміща, вона провела багато часу в тій самій частині Дербішира, в якій він мешкав. Тому вони мали багато спільних знайомих. І хоча після смерті батька Дарсі, яка сталася 5 років тому, Вікхем там бував мало, все ж він був здатен розповісти їй свіжіші відомості про її колишніх друзів, ніж ті, які вона спромоглася отримати сама. Місіс Гардінер доводилося бачити маєток Пемберлі. Досить добре знала вона особисто і покійного містера Дарсі, тож це дало нескінченну поживу для розмов. Порівнюючи свої спогади про Пемберлі з тим детальним описом маєтку, який Вікхем видобував із своєї пам'яті, а також віддаючи належне характеру його померлого господаря, вона тішилася сама і тішила його. Дізнавшись про те, як містер Дарсі нещодавно повівся з Вікхемом, вона спробувала пригадати щось таке про репутацію зазначеного джентльмена у часи, коли той був хлоп'ям, що могло б указати на можливість такої поведінки в майбутньому. І нарешті з певністю пригадала, що про містера Фіцвілія ДАРСі раніше відзивалася як про хлопця гордовитого і недоброзичливого. Гордість і упередження. Джейн Остен. Розділ 26 Місіс Гардінер виявила пунктуальність і при першій же нагоді поговорити наодинці попередила Елізабет, чесно висловивши їй свою думку, а потім продовжила. «Лізі, ти надто розумна дівчина, щоб кохати когось лише тому, що тобі не радять цього робити. Тож я не боюся говорити відверто. Якщо серйозно, то хочу, щоб ти остерігалася. Не втягуйся сама, не втягуй його в почуття, бо через брак у нього засобів до існування це буде крок украй нерозважливий». Я не маю нічого проти нього. Містер Вік надзвичайно цікавий молодий чоловік. І якби він мав належний йому статок, то я б сказала, що ти не могла зробити кращого вибору. Але треба сприймати ситуацію такою, як вона є, і не керуватися своїми фантазіями. Ти маєш розум, і ми всі надіємося, що скористаєшся ним найліпшим чином. Не сумніваюся, що батько сподівається на твою розважливість та добру поведінку. Ти не мусиш розчаровувати свого батька. «Тітонько, ви так серйозно все це кажете?» «А вже ж! І я сподіваюся, що спонукаю тебе ставитися до цього так само серйозно». «Що ж, тоді вам нічого хвилюватись. Я потурбуюсь і за себе, і за містера Вікхема. Якщо захочу, то зможу зробити так, аби він мене не покохав». «Елізабет, те, що ти зараз говориш, несерйозно. «Вибачте, будь ласка, зараз я спробую бути серйозною». «Наразі я не кохаю містера Вікхема. Певно, що ні». Але поза всякими порівнянням, він є найприємнішим чоловіком, якого я тільки зустрічала. І якщо він мене дійсно покохає, то мені здається, що так буде краще, ніж навпаки. Я розумію, що це не розважливо, бо він не має великих статків. От якби не цей жахливий містер Дарсі. Я надзвичайно високо ціную свого тата та його гарну думку про мене. Тож мені не хотілося б, аби він змінив її на погану». Однак мій тато дуже добре ставиться до містера Вікхама. Іншими словами, люба моя тітонько, мені дуже не хотілося б, щоб хтось із вас став через мене нещасним. Але ж ми щодня переконуємось, там, де є кохання, відсутність багатства рідко, коли спроможна втримати молодих людей до додруження. Тож як я можу обіцяти бути розважливішою за більшість собі подібних, якщо в мене теж може виникнути спокуса? І взагалі, може мудріше буде цій спокусі не протидіяти? Тому все, що я вам можу обіцяти, – це те, що я не поспішатиму. Я не поспішатиму, аби переконатися, що я дійсно об'єктом його прагнень. Якщо я буду в компанії з ним, намагатимуся не заохочувати його. Коротше кажучи, я поводитимуся найліпшим чином. Було б також гарно, якби ти не заохочувала його приходити сюди так часто. Ти хоч не своїй матері, щоб та його не забувала запросити. А й правда… Було таке на днях, мовила Елізабет із сором'язливою посмішкою. Що ж, від такого мені, мабуть, краще утриматись. Але не думайте, що він також уже часто тут буває. Це саме через вас його так часто запрошували до нас у гості на цьому тижні. Ось знаєте, моя мати вважає, що її друзям необхідно забезпечувати постійну компанію. Але слово честі. Я дійсно намагатимуся чинити наймудріший, на мій погляд, спосіб. Сподіваюся, що ви задоволені почутим. Тітка відповіла, що задоволена. Елізабет подякувала їй за добрі поради, і вони розсталися. Розважливі поради були сприйняті теж розважливо і без гонору. Містер Колінз повернувся до Гертфордшира невдовзі після того, як його покинули Гардінери і Джейн. Але оскільки тепер він знайшов притулок у Лукасів, то його прибуття не завдало великого клопоту місіс Беннет. Його одруження було вже не за горами, і вона настільки вже змирилася з неминучістю цієї події, що навіть часто, правда, крізь зуби бажала їм щастя. Вінчання мало відбутися у четвер, а в середу місулка зробила їм прощальний візит, і коли Шарлота підвелася, щоб сказати до побачення, то схвильована Елізабет, відчуваючи сором за материні непривітні та не побажання добра, провела її з кімнати. Коли вони разом зійшли донизу, Шарлота сказала «Сподіваюся, що ти часто писатимеш мені, Елізо. В цьому ти можеш не сумніватися. Хочеться попросити тебе ще про одну добру справу. Ти привідаєш мене. Гадаю, що ми часто зустрічатимемося у Гертфордширі. Певний час я муситиму залишатись у Кенті. Тож обіцяй мені, що приїдеш до Гансфорда». Відмовити Елізабет не могла, хоча й очікувала від цього візиту мало приємного. «Мій батько та Марія мають приїхати до мене в березні», – додала Шарлота. «Тому я сподіваюся, що ти погодишся скласти їм компанію». «Повір мені, Елізо, я буду рада тебе бачити не менше, ніж їх обох». І вінчання відбулося. «Молода й молодий!» Прямо з церковного Ганку подалися до Кента. Як і годиться, про цю подію було багато балачок та думок. Незабаром Еліза отримала від своєї подруги вістку, і їх листування стало таким же регулярним і частим, як і завжди у минулому. Але воно вже не могло бути так само як і раніше. Елізабет уже не могла звертатися до Шарлоти, не відчуваючи при цьому, що між ними немає вже того комфорту довіри, і хоча вона не лінувалася писати, робила це вона скоріше заради минулого, ніж заради теперішнього. Перші листи від Шарлоти викликали великий інтерес, бо всім хотіло знати, що вона скаже про свою нову домівку, як їй сподобалась Ладі Кетерін і чи вважала вона себе щасливою. Однак при прочитанні листів Елізабет переконалася, що на кожну тему Шарлота висловилась саме так, як вона й передбачила. Настрій дописувачки був бадьорий. Здавалося, що й нічого не бракує. Все, про що згадувала, вона згадувала з похвалою. Все їй прийшлося до смаку. І будинок, і меблі, і округа, і дороги, але Дікайтрін поводилася вкрай дружньо і люб'язно. Її картина Гансфорда і Росінгса була схожа на картину містера Колінза, тільки в ній було менше емоцій і більше думок. І Алісабет зрозуміла, що для повніших відомостей їй доведеться почекати, доки вона сама там не побуває. Джейн теж написала їй декілька рядків, сповістивши про благополучний приїзд до Лондона. Тож Лісабет сподівалася, що у своєму наступному листі її сестра вже зможе розповісти їй дещо про те, як почуваються сестри Бінглі та їхній брат. Нетерпіння, з яким вона очікувала цього другого листа, було винагороджено належним у таких випадках чином. Пробувши тиждень у місті, Джейн так нічого й не почула про Керолайн і жодного разу її не побачила. Однак вона пояснювала це припущенням, що одресований її подрузі останній лист із Глонперна десь загубився через якусь випадковість. «Моя тітонька, продовжувала Джейн. Завтра сама збирається в той район Лондона, тож я скористаюся можливістю і завітаю на гровнор Стріт. Після цього візиту Чен прислала листа і сповістила Елізабет, що зустрічалася з міс Бінглі. Мені здалося, що Кэролайн була у поганому гуморі, писала сестра. Але вона була дуже рада мене бачити, хоча дорікнула мені за те, що я не попередила про свій приїзд до Лондона. Значить, я таки мала рацію. Мій останній лист до неї так і не дійшов. Звичайно, я не могла не спитатися про її брата. З ним усе гаразд. Але він настільки зайнятий з містером Дарсі, що вони його майже ніколи не бачать. Я дізналася, що до обіду запрошена міс Дарсі. Шкода, що мені не довелось її побачити. Мій візит тривав недовго, бо Керолайн та місіс Герс збиралися у гості. Сподіваюся, що вони незабаром мене навідають. Прочитавши ці рядки, Елізабет похитала головою. Вона переконалася, що містер Бінглі зможе дізнатися про перебування її сестри в Лондоні лише випадково. Минуло чотири тижні, а Джейн так його й не побачила. Вона намагалася переконати себе, що їй байдуже, та не помічати байдужості міс Бінглі було вже просто неможливо. Щоранку протягом двох тижнів чекала на неї Джейн, що вечора вигадувала для неї нове виправдання, і ось нарешті гостя з'явилась. Але скоро минущість її візиту, а ще більше переміна її поведінки, припинили самообман, до якого вдавалася її сестра. Лист, що вона його прислала Елізабет, був доброю ілюстрацією її почуттів. Дорога моя лісі, сподіваюся, що ти не капкуватимеш із мене і не радітимеш зі своєї правоти, коли я зізнаюся тобі, що цілковито обманювалась стосовно мізбінглі та її поваги до мене. Але, люба, моя сестро, хоча події підтвердили твою правоту, не вважай мене впертою дурепою, коли я все одно скажу, що, зважаючи на її поведінку, моя довіра була такою ж природною, як і твоя підозра. Я зовсім не розумію і підстав бажати моєї дружби, але якщо подібні обставини трапляться знову, то я впевнена, що знову обмануся. Лише вчора Керолайн зробила мені відповідний візит, а у проміжку я не отримала від неї жодної записки і жодного рядка. Коли ж Керолайн нарешті прийшла, було очевидно, що вона не має від цього ніякого задоволення. Побіжно та формально вибачившись за те, що не зайшла раніше, вона і словом не обмовилась про бажання знову зустрітися зі мною. І взагалі в будь-якому відношенні це була настільки інша людина, що коли вона пішла, я твердо вирішила припинити наші стосунки. Шкода, але я не можу недорікати їй. Зупинивши на мені свій вибір, вона тим самим вчинила вкрай зле. Я з усією впевненістю можу твердити, що всі кроки до дружніх стосунків зробила саме вона» але мені все одно шкода її через те, що вона не могла не відчувати хибності свого вчинку, а ще через моє тверде переконання, що причиною цьому було її хвилювання за свого брата. Гадаю, що мені не треба заглиблюватись у пояснення. І хоча нам з тобою відомо, що це хвилювання є цілком безпідставним, усе ж, якщо вона його відчуває, цим легко пояснити її ставлення до мене. Значить, він дорогий для неї і заслужено дорогий, тож яку б стурбованість за нього вона не відчувала, ця стурбованість є цілком природною та гідної поваги. Однак я не можу зрозуміти її побоювань зараз, бо якби він дійсно мав до мене якісь почуття, то ми б уже давним-давно зустрілися. Зі сказаного нею я переконалася, що містер Бінгі знає про моє перебування в Лондоні. Однак із її манери розмови мені чомусь здалося, що вона сама себе хоче переконати в його небайдужості до міст Дарсі. Ось цього я ніяк не можу зрозуміти. Я не звикла до різких висловів, але мені так і хочеться сказати, що все це дуже схоже на двоєдушність. Та я намагатимуся гнати від себе всяку неприємну думку і думатиму лише про те, що приносить мені радість, про твою любов до мене і про незмінно добре ставлення до мене моїх дядечка та тітоньки. Не барись і відразу ж напиши мені. Міс Бінглі обмовилась про те, що він уже ніколи не приїде до Недерфілда і більше не буде його орендувати, але сказала вона це якось непевно. Та краще про це не згадувати. Я надзвичайно рада, що ти отримала такі приємні відомості про наших друзів у Гансфорді. Будь ласка, зроби їм візит, разом із Саром Лукасом та Марією. Не сумніваюся, що тобі там дуже сподобається. Твоя і так далі. Прочитавши листа, Елізабе дещо засмутилась. Але присутність духу відновилась, коли вона подумала про те, що Джейн уже не дасть себе обдурити, принаймні сестрі містера Бінглі. Всякі ж надії на нього зникли цілком і повністю. Тепер навпаки. Вона була проти будь-якого поновлення його залицянь. Він остаточно впав у її очах, і тепер, аби покарати його і хоч якось розрадити Джейн, Елізабет цілком серйозно сподівалася, що містер Бінгрі незабаром одружиться із сестрою містера Дарсі, бо, за словами містера Вікхема, вона швидко змусить його жалкувати за тією, якою він знехтував. Приблизно в цей же час місіс Гардінер у своєму листі нагадала Елізабет про її обіцянку стосовно містера Вікхема і попрохала розповісти про нього. Тож Елізабет у своєму листі такі відомості їй надіслала, хоча зробила це вона з неохотою і лише для того, щоб потішити свою тітоньку. Його явна небайдужість кудись зникла. Його залицянням надійшов край. Об'єктом уваги містера Вікхема стала інша жінка. Елізабет була достатньо пильною і спостережливою, щоб усе це вчасно зрозуміти, але писала вона про те, що трапилось, не відчуваючи при цьому надто болісних емоцій. Любові ще не встигла заволодіти її серцем, тож самолюбство її було втішене переконанням, що саме вона стала б його єдиним вибором, якби в неї було пристойне придане». Можливість швидкого надбання 10 тисяч фунтів являло найбільшу принаду дівчині, котрій містер Вікхам зараз намагався сподобатися. Але Елізабет, яка була тут менш безсторонньою, ніж у випадку з Шарлотою, не докоряла йому за його бажання стати багатим і незалежним. Навпаки. Це було цілком природно. Елізабет прекрасно розуміла, що містер Вікхему не знадобиться титанічних зусиль, аби від неї відмовитись, і була готова вважати його шлюб із місіс Кінг кроком розумним і бажаним для них обох, тому вона цілком щиро бажала йому щастя. Усе це вона повідала місіс Гардінер, а після викладення обставин продовжила. «Тепер я переконана, моє тітонько, що ніколи по-справжньому його не кохала. Бо якби я дійсно пізнала це чисте та піднесене почуття то наразі одне його ім'я викликало б у мене огиду, і я б бажала йому всіляких негараздів. Але я не лише маю до нього теплі почуття. Я навіть почуваюся цілком байдужий до міських. Бачу, що зовсім неспроможно відчувати до неї хоч якусь ненависть. Більше того, вона видається мені дівчиною дуже гарною. Якби я була закоханою, то почувалася б зовсім по-іншому. Моя пиність стала мені в пригоді. Звісна річ, якби я була до безумства в нього закохана, то більшу б цікавість викликала у всіх моїх знайомих, але я не жалкую, що залишилася в тіні. Така популярність може дорого обійтися. Кітті та Лідія сприймають його відступництво болісніше, ніж я. Вони ще молоді і мало розбираються в житті. Їм іще недоступне розуміння тієї неприємної обставини, що красивим молодикам, так само як і некрасивим, треба на щось жити. Гордість і упередження Джейн Остін. Розділ 27. Січені-лютий минули в лоноперні без подій, котрі були важливішими за вже згадані. Рідко коли траплялося щось цікавіше за прогулянки до Меритона, інколи по багнюці, інколи в холоднечу. З настанням березня Елізабет мала поїхати до Гансфорда. Спочатку вона не надто серйозно ставилася до думки про цю поїздку, але на це, як виявилося, дуже сподівалася Шарлота. Тож із часом Елізабет привчила себе ставитися до майбутньої подорожі з більшою для себе притємністю та з більшою визначеністю. Довга розлука посилила її бажання побачитися із Шарлотою та послабила її огиду до містера Колінза. Ця поїздка крила в собі певну новизну. А оскільки при ненато доброзичному ставленні матері та ненато співчутливому ставленні до неї сестеру дома, Елізабет почувалася досить некомфортно, та невеличка переміна була б досить бажаною сама по собі. Крім того, ця поїздка дала б їй змогу хоч трохи зирнути на Джейн. Коротше кажучи, призначений час наближався, і Елізабет зовсім не хотілося, щоб сталася якась затримка. Однак усе йшло як годиться, і зрештою влаштувалося згідно з початковим планом Шарлоти. Елізабет мала супроводжувати сера Вільяма та його молодшу дочку. Згодом до задуму додалася така приємна річ, як ночівля у Лондоні, і план поїздки з просто гарного перетворився на чудовий. Єдину неприємність завдавала їй розлука з батьком, котрий безсумнівно мав сумувати за нею, і котрий, коли настав час прощатися, дуже не хотів, аби вона їхала, і тому попрохав написати йому і навіть пообіцяв надіслати листа у відповідь. Її розставання з містером Вікхемом було винятково доброзичливим, особливо з його боку. Нинішні сердечні справи містера Вікхема не змусили його забути, що Елізабет була першою дівчиною, яка заслужено збудила його цікавість – першою співчутливо вислухала його розповідь, першою викликала його симпатію. Спосіб, у який він із нею попрощався і побажав їй приємно провести час, нагадавши при цьому про значущість особи леді Кетрін де Бург і висловивши надію, що їхні думки про неї і про будь-кого завжди збігатимуться, свідчив про його справжню турботу і зацікавленість, котрі, як здавалось Елізабет завжди вапитимуть її до містера Вікхема і викликатимуть до нього щиру повагу. Вона розсталася з ним, будучи переконаною, що одружений чи ні, він безперечно залишиться для неї зразком доброзичливості та приязності. Супутники, з якими вона вирушила в дорогу наступного дня, зовсім не були тими людьми, спілкування з якими могла б змусити Елізабет змінити свою думку про містера на гірше. Сер Вільям Лукас та його дочка Марія, доброцичлива, але така ж пустоголова, як і батько, явно були неспроможними повідомити їй щось дійсно цікаве. Розмовляти з ними було все одно, що слухати торкотіння фаетона. Різа тішилася, коли люди говорили дурниці, але вона була знайома із сером Вільямом надто довго. Нічого нового про чудесне представлення його при дворі та набуття ним дворянства розповісти він уже не міг, а його люб'язності були такими ж заялойженими та застарілими, як і його розповіді. Це була подорож довжиною всього 24 милі, і почали вони її достатньо рано, щоб прибути на Гейстрич-3 до полудня. Коли гості під'їздили до будинку містера-гардінера, Дженни з вікна вітальність спостерігала за їхнім прибуттям. А коли вони війшли до коридора, то вона була вже там і радо їх зустріла. Елізабет пильно придивившись до сестриного обличчя, з полегшенням пересвідчилася, що воно залишилося таким же привітним і так само пашить здоров'ям. На сходах скупчилася зграйка малюків котрим цікавість із приводу приїзду їхньої козини не дозволила дочекатись її у вітальні, але котрі не наважувалися підійти ближче, бо не бачившись з Елізабет цілий рік, вони почувалися сором'язливо. Всюди панували радість і доброзичливість. День пройшов надзвичайно приємно. Ранок у миточні та відвіданих магазинів, вечір в одному з театрів. Елізабет вдалося знайти місце поруч із своєю тіткою. Першою ж темою розмови стала її сестра. У відповідь на свої побіжні розпитування, вона більше сумом, ніж з подивом дізналася, що, незважаючи на спроби триматися бадьоро, Джейн часто почувалася пригнічено. Однак розумно було сподіватися, що періоди такого настрою через деякий час чезнуть. Місіс Гардінер повідала Елізабет, подробиці візиту міз Бінглі до Стріт і переповіла зміст своїх неодноразових бесід із Джейн, із яких випливало, що перша на її переконання розірвала їхнє знайомство. Потім місіс Гардінер перемістила увагу своєї племінниці на зраду містера Вікхема і похвалила її за виявлену нею стійкість характеру. «Але ж люба моя Елізабет», – додала вона. «Що за дівчина у таймі Кінг? Якось не хочеться думати, що він впадає за нею лише з пожадливості, лише заради грошей». «Заради Бога, тітонько, хіба є різниця у шлюбних справах між пожадливістю та тверезим розрахунком? Хто знає, де закінчується почуття і починається користолюбство?» «На минуле Різдво ви боялися, що він одружиться зі мною, бо це було б з мого боку нерозважливо, а тепер ви ладні вважати його пожадливим через те, що він упадає за дівчиною, котра має лише 10 тисяч фунтів приданого. Скажи мені, що то за дівчина, міс Кінг, і я знатиму, що мені про нього думати. Мені здається, що вона дуже гарна дівчина, я не бачу в ній нічого поганого». Але ж він не звертав на неї ніякої уваги, аж доки через смерть свого батька вона не стала володаркою чи маленького приданого. А навіщо звертати, якщо не мало сенсу завойовувати мою прихильність через те, що я не маю грошей, то з якої радості він мав би упадати за дівчиною, до якої йому було байдуже, і яка бідна так само, як і я. Але ж це якось неделікатно – починати своє залицяння відразу ж після такої сумної події. Чоловік, котрий перебуває у скрутних матеріальних умовах, не має часу на весь той елегантний декорум, котрий можуть дозволити собі інші люди. Якщо вона не має заперечень, то чому їх мусимо мати ми? Відсутність заперечень з її боку не є для нього виправданням. Це лише демонструє, що їй самі чогось бракує – розум чи такту. «Гаразд!» – вигукнула Елізабет. «Судіть, як вам заманеться. Нехай так і буде. Він пожадливий, вона дурепа». «Та ні, Лісі, я зовсім цього не бажаю. Навпаки, мені б зовсім не хотілося, щоб у мене склалося погане враження про молодого чоловіка, котрий так довго жив у Дербі Ширі». «Ось воно як!» Якщо це і все, що вас турбує, то моя думка про молодиків із Дербішира є вкрай погана, а про їхніх близьких друзів, що мешкають у Гертфордширі, набагато краще. Господи, як вони мені всі обридли! Завтра мені доведеться зустрітися з молодим чоловіком, котрий не має жодної приємної риси, котрий не вирізняється ні розумом, ні манерами. Мабуть, постоголові чоловіки єдині, з якими варто знатися. Твої слова, Лізі, недвозначно свідчать про розчарування в чоловіках, Тож раджу, тобі не треба ставати такою пасимісткою. Закінчення вистави змусило їх перервати розмову, але попереду на Елізабет чекала приємна несподіванка. Дядько та тітка запросили її скласти їм компанію під час розважальної поїздки, яку вони запропонували здійснити цим літом. Ми ще не зовсім вирішили, куди саме поїдемо, сказала місіс Гардінер, але гадаю, що до озерного краю. Для Елізабет приємнішого задуму і бути не могло, тому її згода була швидкою і вдячною. «Дітонько, Люба!» – скрикнула вона у захваті. «Як чудово! Я така щаслива! Ви вдихнули в мене нове життя та батьорість. Прощавайте розчарування та нудьга! Що таке чоловіки в порівнянні зі скелями та горами? Сильні емоції чекають на нас. А коли повернемося, то ми, на відміну від решти мандрівників, зможемо чітко схарактеризувати все, що бачили. Хто-хто, а ми добре усвідомлюватимемо, свід кілля повернулися. Добре пам'ятатимемо все, що трапилось нам на очах. Озера, скелі та річки аж ніяк не переплутаються в нашій уяві. Намагаючись малювати якийсь краєвид, ми не будемо сперечатися щодо його окремих деталей. Нехай вилови наших перших вражень не будуть такими нестерпними, як у більшості мандрівників. Гордість і упередження Джейн Остен Розділ 28 Наступного дня під час подорожі кожен предмет був новим та цікавим для Елізабет. Настрій у неї був піднесений, бо застала свою сестру в стані настільки доброму, що всі страхи за її здоров'я щезли, а перспектива поїздки на північ до озерного краю була невичерпним джерелом натхнення. Коли зі шляху вони звернули на проїзд, що вів до Гансфорда, всі почали озиратися довкола, намагаючись побачити пасторат і очікуючи, що він ось ось вигулькне за першого ж повороту. З одного боку проїзду тягнувся дощаний паркан Розінгса. Елізабет посміхнулася, пригадавши все, що вона чула про його мешканців. Нарешті показався пасторат. До приїзду схилом тягнувся сад, а в ньому стояв будинок. Зелена огорожа та лаврові кущики свідчили, що вони ось-ось прибудуть. На ганку з'явився містер Колінс та Шарлота. Екіпаж зупинився біля невеличких воріт на початку гравійної доріжки, яка вела до будинку. Всі гості вітально кивали головами і усміхалися. Якась мить, і компанія вибралася з Фаетона, радісно вигукуючи, забачивши хазяїв. Місіс Колінс привітала свою подругу з величезним задоволенням, а Елізабет, зустрівши такий теплий прийом, усе більше і більше вдовонялася поїздкою. Вона відразу ж помітила, що після одруження манери її кузена ніскільки не змінилися. Його офіційна поштивість лишилася такою ж, як і була, тому він затримав Елізабет біля воріт, щоб спитатися і почути, як почуваються її рідні. Потім вони пройшли всередину, трохи при цьому затримавшись, бо містер Колінс не міг не вказати на вишукані східних дверей. Тільки на гості опинились у передпокої, він привітався з ними вдруге, з показною офіційністю запросивши їх до свого скромного помешкання і слово в слово повторивши назви закусок, запропонованих його дружиною. Елізабет уже зателегідь приготувалася побачити містера Колінза у всій його величі. Її не могло не здивувати те, що, демонструючи розміри кімнати, її особливості та меблі, він звертався безпосередньо до неї, наче бажаючи дати їй зрозуміти, що вона втратила, коли відмовила йому. Але хоча все й було вишиканим та зручним, вона все одно не могла потішити його хоча б одним зітханням, у якому б чулося каяття. Навпаки, вона сподобом позирала на свою подругу, котра примудрялася бути життєрадісною, маючи такого занудливого чоловіка. Щоразу, коли містер Колін сказав щось таке, що явно могло змусити його дружину відчувати сором, а це траплялося досить часто, Елізабет сама того не бажаючи поглядала на Шарлоту. Двічі або тричі їй здалося, що вона помітила слабкий рум'янцю та загалом виявляла мудрість, даючи, що не чує цих дурниць. Насидівшись до на несхочу та вдосталь намилувавшись різними меблями в кімнаті, від шафи до камінної решітки і розповівши все про свою поїздку до Лондона, гості на запрошення містера Колінза вирушили на прогулянку до великого й добре спланованого саду, доглядом за яким він займався особисто. Робота в саду давала містеру Колінзу чимале задоволення, і він вважав це заняття гідним усілякої пошани. Із захватом Елізабет спостерігала, з яким гідним поваги самоконтролем говорила Шарлота про корисність маціону. Вона здогадувала, що її подруга всіляко такі прогулянки заохочує. Містер Колінс, крокуючи попереду кожною алеєю і кожною стежиною, в найменших подробицях так описував красу, яка відкривалась їхнім поглядом, що від цієї краси не лишалось і сліду, як не лишалось гостям і часу на вислови захвату, на котрі він явно розраховував. Містер Колін міг пригадати кількість ділянок у кожному напрямку, кількість дерев у найвіддаленішому кутку. Але жоден із краєвидів його саду, округи та й усього королівства не міг йти у порівнянні з краєвидом Розінгса, що відкривався через галявину, котра межувала садом якраз напроти його будинку. Це була красива сучасна будівля, вдало вписана в похилий ландшафт. Після демонстрації саду містер Колін забажав показати гостям і ще й дві ділянки своїх лук, але дами, неналежно взуті, щоб крокувати залишками в ранішньої паморозі, відмовились і повернули назад. Поки господар прогулювався в компанії сера Вільяма, Шарлота забрала свою сестру і подругу, щоб показати їм будинок, явно дуже задоволена можливістю зробити це без допомоги свого чоловіка. Це була невелика, але вдало збудована зручна споруда. Все в ній було розташовано і обладнано з вишуканістю та продуманістю, і Елізабет розуміла, що це цілковито заслуга Шарлотти. Забувши про існування містера Колінза, можна було відчути, що скрізь панує приємна і затишна атмосфера. В вона була явно до вподоби, тож вирішила Елізабет та й справді часто забуває про його існування. Елізабет уже встигла дізнатися, що леді Кетрін все ще перебуває в Розінгсі. Про неї знову заговорили за обідом, коли містер Колінз, приєднавшись до товариства, зазначив. Отже, міся Елізабет, цієї неділі ви матимете честь побачитися з леді Катрін де Бург у церкві, і я не сумніваюся, що ви будете від неї в захваті. Вона вся доброзичливість і поблажливість, тож я певен, що після служби вона вшанує вас часточкою своєї уваги. Скажу без вагань, що вона неодмінно внесе вас і мою своячку Марію до кожного запрошення, котрого вона удостоїть нас під час вашого перебування тут. У моїй любій Шарлоті вона просто душі не чує. Ми регулярно обідаємо в роздігсті двічі на тиждень і нам ніколи не дозволяють повертатися додому пішки. Її світлість завжди наказують подати нам свою власну карету, а вірніше одну зі своїх карет, бо їх декілька. Леді Кетрін і справді дуже поважна та розумна жінка, додала Шарлота і надзвичайно приязна сусідка. Істина правда, Серденько, я завжди говорю те ж саме. Це така жінка, по відношенню до якої ніяка пошана не буде надмірною. Вечір проминув